în adevăr și în dragoste. Când Harul și Pacea lui Dumnezeu te însoțesc, să fi sigur că mersul tău este adevărat și frumos și vei ajunge la țintă. Dar, ca să ai de însoțitori Harul și Pacea, trebuie mai întâi să le deschizi larg ușa vieții tale ca să intre în ea și să o stăpânească. Harul și Pacea lui Dumnezeu vin în inimă numai prin credința în Domnul Isus Hristos. Cine îl primește pe el ca mântuitor va fi umplut de har și pace, căci el însuși e și har și dătător de har. El însuși e și pace și dăruitor de pace. Dumnezeu Tatăl ni l-a dat pe el, singurul lui Fiu, în adevăr și în dragoste, ca să ne răscumpere din păcat și moarte și să ne facă și pe noi fii ai lui Dumnezeu, așa cum este El, în adevăr și dragoste. Tot ce ne dă Dumnezeu ne dă în adevăr, nu în afara adevărului. Cuvântul său este adevărul. El nu ne dă har, pace și dragoste în afara adevărului. Dragostea nu este dragoste pără adevăr. Și harul nu vine decât însoțit de adevăr. Acesta este Dumnezeu. Așa lucrează El. Dacă noi suntem născuți din nou din Dumnezeu, trebuie să semănăm cu El, adică să nu facem nimic în afara adevărului din cuvântul său scris. Dumnezeu este Tatăl adevărului. Diavolul? Este tatăl minciunii. Ioan 8, cu 44 Copiii lui Dumnezeu ascultă de Dumnezeu și lucrează ca el. În adevăr, cine nu ascultă de adevăr, nu este copilul lui Dumnezeu. Adevărul și dragostea sunt ca și cele două capace de la o nucă. Păstrează miezul vieții cine e născut din Dumnezeu, simte cu adevărul și cu dragostea, pentru că adevărul și dragostea fac parte din el însuși, sunt natura lui. Adevărul îți arată calea, dragostea te face să mergi pe ea. Adevărul îți dă viață, dragostea te îndeamnă să-ți o dai pentru alții. Adevărul te face liber, Dragostea te face rob spre binele oamenilor. Un teolog creștin, Dumitru Stăniloae, zicea, iubirea e o suflare, un duh care leagă de adevăr și pe care adevărul o cere, de care adevărul e legat. Iubirea face legătura ca duh al adevărului între cel ce cunoaște adevărul și adevărul însuși. Numai în adevăr și în dragoste este mântuire și fericire. Adevărul este altarul pe care se aduce jertfa, iar dragostea este focul care o mistuie. Adevărul și dragostea dau valoare vieții și jertfelor ei. Doar o viață trăită pentru alții, zicea Einstein, este o viață care merită a fi trăită. Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu în adevăr și în dragoste. De aceea a putut să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mântuirea noastră. Și noi dovedim că suntem copii ai lui Dumnezeu numai prin adevăr și dragoste, în care ne dăm viața pentru mântuirea și fericirea altora. Thank you.